24 липня 2021 року. Перше. Голі прибуває до Meadowbrook Естейтс за 45 хвилин до часу, про який вони домовилися з юристом Емерсоном. Голі рання пташка, любив казати дядьку Генрі. Вона завчасно прийде навіть на власні похорони. Ну, на власні похорони вона не спішить, ймовірно, таки прибуде вчасно, вибору немає. Але на похорон матері в Зум зареєструвалася на 15 хвилин раніше, що більш-менш доводить тезу дядька Генрі. Вона не йде прямо до будинку, а зупиняється на розі Хенкок-стріт, стежачи за фургоном, припаркованим біля під'їзної доріжки покійної матері. Фургон яскраво-червоного кольору, за винятком назви компанії на борту. Літери AD-CLEANING – жовті. Як власник і головний слідчий, або ж якщо завгодно нишпорка, яструбка, хрін і замкова шпарина приватної детективної компанії Голі бачила подібні фургони і раніше. Абревіатура AD означає After Death, тобто після смерті. У цьому випадку вони лише пропилососять та протруть поверхні, виключно з вимикачами, кнопками зливу і навіть дверними петлями з використанням дезінфекторів. У випадках насильницької смерті та після того, як судово-медичні підрозділи виконують свою частину роботи, команда AD приїздить, щоб змити кров і блювоту, вивести зламані меблі і, звичайно, укурити приміщення. Останнє особливо важливе, коли йдеться про метамфетамінові лабораторії. Голі знайома з кількома членами цієї команди, але не хоче їх бачити і тим більше розмовляти з ними. Вона опускає скло, запалює сигарету і чекає. О 10.40 двоє співробітників AD із громісткими кейсами на плечах виходять. Вони в рукавичках, комбінезонах і масках. Звичайні маски стандарту N95, неізолюючі, які іноді використовують у випадках з насильницькою смертю. Жінка в цьому будинку померла з, так би мовити, природних причин та ще й у лікарні, тож це, по суті, профілактика ковіду. Швидко увійшли, швидко вийшли. Вони обмінюються килками, Один із них приклеює до вхідних дверей конверт. Червоний, як фургон. Вони сідають у автомобіль і рушають. Голі рефлекторно опускає голову, коли вони проїжджають повз. Вона гасить недопалоку по пільниці, вичищеній лише вранці, але в якій вже троє мертвих солдатів, і їде до Лілі Корт 42, будинку, який її мати купила шість років тому. Вона знімає з дверей конверт і відкриває його. На двох аркушах, після самогубства чи вбивства їх було б набагато більше, детальний опис наданих послуг. Останній рядок – вилучені предмети. Нуль. Голі вірить, і Девід Емерсон, мабуть, так само. Ейді працюють вже багато років. Вони пов'язані, їхня репутація в цій неприємній, але в необхідній сфері бездоганна. І крім того, що красти у матері. Десятки вироблених в Китаї статуеток, у тому числі пілзберійський пончик і глузливий пінокіо, якого жахалася Голлі в дитинстві. Попінфреш. Пілзберійський пончик. Більш відомий як Пілзбері Дафбой. Рекламний талісман компанії Пілзбері. Герой багатьох рекламних роликів. Ролики з 1965 по 2017 рік закінчуються тим, що людський палець тицяє Пончика в живіт. Пончик хихикає у відповідь. Як на мільйонершу вона жила дешево, вважає Голлі. Це пробуджує почуття, які виходять за межі її звичного емоційного спектру. Образа? Так, але здебільшого це лють і розчарування. Дочка брехухи заходить у бар і замовляє майтай. звичайно, майтай. У рідкісних випадках, коли хочеться замовити алкоголь, Голі замовляє саме майтай, тому що він змушує думати про пальми, бірюзову воду та білі піщані пляжі. Іноді вночі, в ліжку, не часто, але буває, вона уявляє бронзового рятувальника в обтягнутих плавках, який сидить на вежі. Він дивиться на неї і посміхається. І далі йде те, що й має йти. Голлі має ключа, але не має бажання заходити і дивитися на того фарфорового пінокіо в альпійському капелюсі зі злою усмішкою, який наче промовляє. «Я знаю все про рятувальника з твоїх фантазій, Голлі. Я знаю, як ти випиваєшся нігтям йому в спину, коли…» «Коли кінчаю? Ну і що? Кому це цікаво?» Бурмочив вона, сідаючи на східці в очікуванні адвоката. В голові звучить голос матері, сумний, як завжди, коли її безталанна і негламурна донька знову не досягає мети. О, Голлі! Час відкрити двері. Але не до будинку, а всередині голови. Щоб обміскувати те, що сталося і чому воно сталося. Вона гадає, що знає. Зрештою, вона ж Детектив. Друге. Померла Елізабет Уортон, мати Олівії Трелоні та Джанель Джейні Патерсон. На похоронах старенької Голі зустріла Біла Годжеса. Він прийшов з Джейні і одразу сподобався Голі, бо поставився до неї, о такої, як до звичайної людини. Вона не була звичайною людиною, не є звичайною людиною і тепер, але ближче до цього, ніж колись була. Завдячувати Білові. Потім померла Джейні. Її підірвав Брейді Гарцфілд. І Голлі, самотня жінка сорока з хвостиком років, котра не має друзів і живе з матір'ю, насправді допомогла зловити Брейді. Хоча, як виявилося, Брейді ще не закінчив. Ні з Білом, ні з Голлі, ні з Джеромом та Барбарою Робінсонами. Це Біл переконав Голлі, що вона повинна бути самою собою. Він ніколи не говорив цього вголос, не мав приводу. Вся штука в тому, як він до неї ставився. Він доручав їй справи і запевняв, що вона їх виконає. Шарлотті це не подобалося. Він їй не подобався. Це було помітно. Застереження та несхвалення матері стали фоновим шумом. Коли доводилося працювати з білом, Голлі почувалася живою, розумною та корисною. У світ повернулися барви. Після Брейді була ще одна справа, котра вимагала неабиякої біганини. Ще один поганий хлопець, якого треба було спіймати. Моріс Белламі. Моріс шукав захований скарб і був готовий на все, щоб його отримати. Потім... Білл захворів, шипоче голлі, запалюючи нову сигарету. Пічлункова. Мені все ще боляче думати про це навіть через п'ять років. Існував інший заповіт, і Голлі виявила, що Білл полишив компанію – Finders Keepers. Тоді вони були непомітні, зароджувалися, з усіх сил намагалися стати на ноги. А я намагалася втриматися на ногах, думає Голлі, тому що Білл був би розчарований, якби я впала, розчарувався б у мені. Приблизно тоді, не згадати коли саме, але це мало статися незабаром після смерті Біла, коли Шарлотта зателефонувала у сльозах і розповіла, що підлий Деніел Гейлі утік на кариби з грошима, які Дженні залишила їй і дядькові Генрі, і з більшою частиною довірчого фонду Голлі, який вона кинула в котел за наполяганням матері. На сімейних зборах Шарлотта безконечно повторювала – я не зможу собі пробачити, я ніколи не зможу собі пробачити, а Генрі заспокоював її, мовляв, все гаразд, їм обом ще стане коштів, щоб жити. Голі теж підтримала мати, сказавши, що подумає про те, щоб відмовитися від квартири та деякий час пожити з нею в лілі -корт. Вона оселилася у гостювій, в якій мати більш-менш відтворила кімнату з дитинства, Голі музейний експонат, думає Голі. Чи справді дядько Генрі на тій зустрічі сказав «легко прийшло, легко пішло»? Сидячи на сходах і затягуючись сигаретою, Голлі не може згадати. Міг сказати, тому що гроші насправді нікуди не поділися. Ні його, ні Шарлотти, ні Голлі. «І звичайно тобі доведеться закрити бізнес», – сказала Шарлотта. «Це Голлі точно пам'ятає. Отак». Тому що метою вистави було саме закриття бізнесу, чи не так? Зупинити божевільний план тиндітної доньки щодо створення приватної детективної агенції, ідею, котру запалила у її голові людина, через яку її мало не вбили, щоб повернути мене під п'яту, шипоче голі і гасить цигарету так люто, що іскри злітають і кусають тильний бік долоні.